Olha a mensagem, hein? O e-mail dessa semana é o e-mail do Fernando Freitas. Não mandou a idade, não mandou de onde é. Olá, endzoners. Parabéns pelo podcast. Agora que está chegando o final da NCAA, é pra quem a gente mal comenta aqui no programa, mas a NCAA também está passando até nos canais da ESPN aqui no Brasil. Quem puder a c o m p a n h a acompanhe. Mas continuando o e-mail do Fernando. Agora que está chegando ao final da NCAA, fica a pergunta.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 Maior ali na parte defensiva da bola,、Eu、acredito que ainda com...、ah, tá vendo? Ah! É, é. o Indomuconsul vai ser o f o r s t Overall Pick e merece um belo de um contrato porque esse cara joga muita bola. E vai pra onde, Além? Pra mim, ele vai acabar no queridíssimo Tampa Bay Buccaneers. Júlio César, sua opinião sobre o draft do ano que vem? Meu caro amigo Edu.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 Primeiro round e pra mim, dois jogadores disputando o primeiro pick. Se for o Cleveland Browns ou o St. Louis r a n s eu acho que vai sair o Jimmy Clausen, quarterback de Notre Dame. Agora, se for o Tampa b a y b u c c a n e e r s ele saiu o, o, o Sul, o Defense MC, porque eu também não consigo falar o nome.、E, porque o Tampa b a y b u c c a n e e r s está jogando bem com o Josh Freeman, o Cleveland Brown s ainda não tem confiança no Brad Swin. O s a n t o u i s Rains e o Bulger teve uma Zizon em 2 rigas, praticamente. Aí, né? Então, eu acho que esses dois times vão de quarterback e o Tampa Bay Buccaneers vai de d e f e n s i v e t a c k l e independente da posição, seja primeiro, segundo ou terceiro. Esse, o, vai sair dois quarterback e o Sul nesses nesse três primeiros p i c k s Eu também já acredito que o Tampa Bay Buccaneers vai ficar com o first overall do ano que vem e o Nadu, q u q u e é ano. O Sul, o Defensive Techno do Nebraska, ele vai ser o first pick overall do ano que vem. É, ele é muito grande, ele é muito forte e é muito talentoso. E pra você, amigo ouvinte do e n d z o n e quem será o primeiro pick do ano que vem? Qual time terá a oportunidade de fazer a primeira escolha no draft do ano que vem? Mandem seus e-mails, mandem outras dúvidas, mandem comentários sobre o programa também. Podcast.com. arroba e e n n d z s i l Mais uma vez, todos os e-mails são bem-vindos, todos os e-mails são lidos pela equipe. Então, por favor, deem esse feedback pra gente, é, compartilhem essa opinião com a gente. É, só lembrando o pessoal aqui: Edu, se realmente acontecer isso que o Vitinho preveu, o Cleveland Browns com o first round pick.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 O first round pick desse ano e quem ganhou o contrato mais gordinho. E no caso, o Cleveland Browns teria mais um quarterback saindo de Notre Dame com muito talento. Jimmy Clausen jogou muito bem, assim como o Brady q u i n n jogou muito bem lá. Resta saber se daria certo, né? Pra mim, a melhor escolha pro Cleveland Browns seria o Sul, porque em Damukong é muito difícil de falar, mas pra mim a melhor escolha seria o Sul, porque essa defesa do Cleveland tá tensa. Mas.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 Falei, Edu, o jogo hoje é 12h30,、e、não vai esquecer. E a semana 13 da NFL. A semana 13 da NFL começou na quinta-feira. Começou com a partida entre o New York Jets e o Buffalo Bills. Lá em Toronto, no Canadá.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 O Oakland Raiders foi até Pittsburgh e ganhou do Steelers por 2 7 a 2 4 Oh, b r u se almire. <risos> espontâneo. Espontâneo total. O New Orleans Saints foi até Washington e ganhou do Redskins por 3 3 a 3 0 O San Diego Chargers foi até Cleveland e ganhou do Browns por 3 0 a 2 3 Fechando a rodada, o New York Giants venceu em casa. O Dallas Cowboys por 3 1 a 2 4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 Lamentável, né? E não são só donuts, viu, Júlio? Aliás, o j a m a r c u s Russell tem levado muitas guloseimas para a sideline Skills, MMs.、Uh... Olha, que beleza, hein? Eu... ã o o j a m a r c u s Russell é sensacional. O cara tava 14 quilos acima do peso, aí ele pega e leva um donut para a sideline. n、ah, ã legal, beleza. É, vamos mandar uma feijoada para ele?、E, ah, se ele ia、e、d o r a、ah, r ele a d o r a r Ia bater um rango maneiro lá, né? Porque, se... olha,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 Lado direito, fora do poste, no good, bola na mão do Drew Brees, com um minuto e pouquinho pra ele ou na r a sua defesa, conseguir o、um、empate e é isso né? Paciência. Não p a g Fica pra não, próxima, fica pra próxima.、Vai. Fica pra próxima, pagou, pagou, pagou o preço é, do kicker desqualificado. Tudo bem que eu não concordo que o Swish seja desqualificado, ele joga muita bola, esse cara foi muito bom pro Redskins.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 Ele colocou um esquema que conseguiu dar um jeito no Dallas Cowboys. E a fraqueza do New York Giants é o, o jogo aéreo. É, na defesa, no caso, só pra a me explicar melhor. A fraqueza do New York Giants é o jogo aéreo são, é marcar os receivers e o quarterback adversário. E mesmo com o Tony Romo passando pra a 392 j a r d a s e 3 touchdowns, a gente percebeu que o que fez falta pro a a Dallas Cowboys foi o、um、jogo corrido.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 Como você falou, o Alex Smith está jogando bem no sistema do f o r n i 9 Está e jogando bem mesmo, 310 yardas, 2 CDs sem interceptações. Mas ele tentou 45 vezes o passe. E o Frangor, k e que é o Frangor, k e um dos melhores r u n n i n g decks da NFL. Todos com esse Frangor, k e teve 9. Isso mesmo, 9 postes de bola correndo. É um desperdício de habilidade total. O Frangor k e é muito bom, apesar desse fã que ele fez, o Frangor k e é muito bom.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 O Elvis Dumerville m do Broncos, ele tem tanto os s e s quanto a defesa inteira do Kansas City Chiefs. Faltam mais um pouquinho de talento pros a a Chiefs, não vai ser esse ano que eles vão conseguir buscar alguma coisa mais forte. Eles já têm que começar a se preparar, já têm que começar a ficar de olho no draft do ano que vem, realmente, no free a g e n c y do ano que vem, pra a poder montar uma equipe um pouquinho mais competitiva. Já começaram bem, trouxeram o Matt Castle.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 Foi onde o Ramson começou, né? A gente comentou isso, criticou muito até o Tom Brady na época. Mas, assim, talento, m a t Castle, será que ele tem? Porque ele não começou nenhum jogo no college f o o t b a l l Não foi titular em nenhuma oportunidade. Só jogou como quarterback no high school. Estava mais interessado em beisebol, inclusive. Será que o m a t Castle é a resposta para o Câncer e x e c t i v o de um time que quer vencer?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 Olha, l e i no começo, antes na、no、off season, quando o Chiefs pegou o Matt Castle, eu até achei que o Matt Castle era um quarterback que só sabia jogar num sistema. Era um quarterback que, para você poder jogar bem, ele teria que ter uma linha ofensiva incrível, wide receivers ótimos, um a d e r e c e i v e r s ótimo, um t y r a n d que desse um apoio violento, um running game bom. Mas, é, olhando o Chiefs, eu acho que o Matt Castle tem condição de ser um.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 Tem um time mais ou menos, eu acho que o Chiefs consegue se dar bem na temporada, mas precisa de linha ofensiva. Se você dá dois segundos pro a a seu quarterback fazer um arremesso, é porque a situação e s tá complicada. Ele precisa de uns quatro, cinco pra a ele dar uma olhada pro, pra a cada lado e lançar a bola. Então, o Chiefs, como você disse, tem que investir em linha ofensiva, mas eu acho que o problema não é o Matt Castle. Não, o Matt Castle não é um quarterback ruim, mas.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 Na presença do nosso ilustre mineiro do Enzo, d n e gostaria de falar que foi uma satisfação imensa gravar esse programa com os nossos amigos Alexandre Branco, Eduardo Galvão e Vitor Freire. Mando minhas condolências ao Xbox 360 nosso querido Alexandre Branco. Como já disse, é complicado ficar sem videogame quando você não tem nada pra a fazer. O、um、negócio é jogar merda e acabou. E até a próxima edição, Vitinho. Aquele abraço, meu jovem.